Частина 4. Загін номер 17. Розділ 42. Куточок ланки. Піонер свою справу робить швидко і акуратно, розмахуючи молотком розглагольствував Генка. Він стояв на верхній перекладинці дерев'яної драбини під самою стелею клубу і прибивав до стіни плакат. Так-так, швидко і акуратно. «А ти вже цілу годину возишся», – зауважив Славик. Однією рукою Славик підтримував драбину, другій тримав кінець звисаючого плаката. Клуб готувався до свят у зв'язку з пуском фабрики на повну потужність. З стелі звисали гірлянди ялинових гілок з розсипаними по них різноколірними лампочками. Піонери закінчили влаштовувати ланкові куточки. Пахло свіжою ялинкою, столярним клеєм, фарбою. Всі піонери були в новенькій формі захисного кольору. Костюми їм видала дирекція фабрики, коли піонери давали урочисту обіцянку. Загонові тоді вручили прапор, барабан і горн. Мешко стояв, закинувши голову до гори і слідкував за генченою роботою. Коли Генка прибив другий кінець плаката, Мишко крикнув «Злазь! Досить базікати!». Генка зліз і став поряд з мешком і Славиком. Хлопці з задоволенням оглядали свою роботу. В центрі ланкового куточка стояв опуклий фанерний щит. Ланка номер 1 імені Червоного флоту. Літери були вирізані з фанери і заклеєні червоним папером. В середині щита була припасована електрична лампочка. Літери горіли яскраво-червоним полум'ям. Вийшло дуже гарно. "Га, здорово!" хвалькувато промовив Генка. "Ніхто так не придумав". Він показав на інші ланки. "Дійсно, ні в кого не було такого світлового щита". Куточки були скромні, прикрашені малюнками, вирізками з газет, лозунгами. З банкою фарби в руках повз них пробіг маленький вовка баранов. Він мало не зачепив Генку. Генка відскочив у бік і з переляком подивився на рукав своєї новенької гімнастерки. Чи не замастив її часом бяжка? Але все було в порядку. – От бяшка нещасна, – розсердився Генка. – Бігає, як очманілий, трохи гімнастерку не замастив. Він із задоволенням помацав гімнастерку. «Матеріка – перший сорт!» – він присмокнув губами. «Ось тобі і текстильна промисловість!» «А то хлопці з каучука хвастаються!» «Ми, мовляв, хіміки, резинники!» «Дадуть їм гумові комбінезони, будуть знати резинники!» До них підійшов вважатий загону Коля Севастіанов. «Коля!» – звернувся до нього Генка. «Дивись, як ми здорово придумали! Краще, ніж у всіх!» «Непогано!» – досить байдуже відповів Коля. А хвалитися цим нічого. Ваша ланка старша, у вас і мусить бути краще, ніж у інших. Поляков звернувся він до Мешка. "Так", відізвався Мешко. "Швидко з ланкою на майданчик, там Коровін із своїми прийшов. Єсть", відповів Мешко. "Дивись", продовжував Коля. "Перша зустріч найвідповідальніша. Зумієте подружитися, будуть хлопці приходити. Не зумієте, вони більше не прийдуть. Тримайтеся просто. На перший раз постарайтеся втягнути їх у гру". «Зрозумів? Ну, відправляйтесь!» «Ланка червоного флоту!» – крикнув Мишко. «Стройся!»